Lecția a doua. M-am întors la lecțiile cu Ian, dar de data asta pentru a-i asculta poveștile. Moartea lui Carmen a fost începutul unei întregi aventuri. De mult nu mai stăteam la masă cu directoarea. Dimineața, cum ajungeam, mergeam direct în camera copiilor. Dar, în seara aceea, am ajuns acasă, am cumpărat o sticlă de gin, m-am îmbătat strașnic și am scris în jurnalul pe care îl țineam atunci. Acești copii or să moară. Trebuia să facem ceva. Era stupid în primul rând că erau hrăniți cu biberonul, când noi adusesem atâta mâncare. A doua zi, pe drum, am încercat să le convingem pe cele trei asistente să ne susțină când o să deschidem discuția cu directoarea despre programul de trecere a acestor copii pe mâncare solidă. Dar ele ne-au spus că, dacă nu o să fie de acord, ele nu să fie de partea noastră, pentru că exista pericolul ca directoarea să nu ne mai lase să lucrăm acolo. Am adus atâta mâncare aici, de ce nu încercăm să-i trecem pe mâncare solidă? Nu, nu! Creierele lor nu o să o tolereze, ne-a răspuns hotărâtă directoarea. În ziua aia am spart cămara unde se afla mâncarea pe care o aduseseră. Am luat-o pe toată și am început să hrănim copiii. Directoarea era foarte furioasă. Ne-a amenințat că o să cheme poliția și că o să ne dea afară din spital. Dar noi nu ne-am lăsat, iar cele trei asistente ni s-au alăturat. Din acea zi am început să le dăm copiilor din mâncarea pe care am adus-o, iar ei au început să refuze treptat sticlele de lapte. Și am continuat așa preț de două săptămâni, iar directoarea era foarte surprinsă că creierele lor nu sunt afectate. Mai mult, diareea s-a oprit iar copiii au început să ia în greutate, să crească. Era în sfârșit o bucurie să lucrăm acolo. Pe zi ce trecea, copiii se obișnuiau cu noi. Următorul pas pe care l-am făcut a fost să-i luăm din pătuțuri, să-i punem jos ca să interacționeze cu copiii mai mari. Prima oară au avut o reacție incredibilă. Țipau ca din gură de șarpe, lângeau isteric, erau îngroziți. Îți dai seama, pentru atâta timp spațiul acela dintre barele de fier ruginite era singura lume pe care o cunoscuseră. Să fie luați din acel spațiu cunoscut și sigur, trebuie să le fi fost teribil de greu. Dar i-am învățat cum să meargă și au început ușor, ușor să cunoască o altă lume. Ionuț a fost primul care a mers. Era puțin mai lung decât ceilalți. Spun mai lung și nu mai înalt, pentru că până nu a mers în picioare, nu l-am văzut decât în pătuți. Buza de sus era palidă și cred că îl durea. Probabil că era de la mâncatul cu biberonul. Ionuț a fost, deci, primul care a mers. Voia să meargă. Era mobil și, după câteva zile, nu făcea decât să meargă de colo până acolo. Mersul i-a deschis o nouă lume și voia să intre în relații cu toată lumea, de la îngrijitoare până la copii. Era o zi calde de octombrie. Aduseserăm o mulțime de baloane și ne-am hotărât să luăm toți copiii afară, la soare. Dar atunci ne-am dat seama, după furia directoarei, că acești copii, nu văzuseră soarele sau iarba în viața lor, că nu fusese răscoși afară niciodată. Ca și directoarea, copiii au intrat din nou în panică. Afară, am fost asaltat de copii care mi se agățau de barbă, de mâini, de picioare. Eram acoperit de copii ca un pom de Crăciun de globuri. Am luat-o pe Cati și ne-am plimbat prin apropiere, arătându-i iarba, copacii, frunzele, iar ea lua o frunză sau un fir de iarbă și îl apropiat de buze, ca și cum toate simțurile ei erau acolo. Putea sta zece minute simțind o frunză. Tot ce era în jurul ei era explorat cu buzele. Și era hipnotizată de tot, deși nu avea nicio expresie pe față. Cathy era un copil pe fața căruia nu se putea citi nimic, pentru că nu era nimic. Era ca o statuie încremenită. Cu Georgiana am avut din nou o surpriză, pentru că eram siguri că e oarbă. Dar când am ieșit afară, Georgi și-a acoperit fața cu mâinile ca și cum ar fi deranjată lumina soarelui. Și atunci ne-am întrebat dacă nu cumva Georgiana vede și nu putem face totuși ceva pentru ea. Noi aduseser în baloanele, dar ele erau mai amuzante pentru noi decât pentru copii, pentru că ei nu știau ce e un balon și la ce folosește. Așa se întâmplase și cu jucăriile. Aveam cu noi o mulțime de jucării, ursuleți din pluși, Jucării zorneitoare, cuburi colorate din lemn, dar copiii nici nu le-au băgat în seamă. Mi-a luat foarte mult să înțeleg că ei nu se jucau pentru că nu știau ce sunt jucăriile și cum să le folosească. Noi știm să ne jucăm numai pentru că părinții noștri ne-au arătat cum și noi i-am imitat. Și asta trebuia să facem și noi cu ei. Așa că, pe și cu mine, am început să ne jucăm cu jucăriile în fața lor și, într-un sfârșit, copiii au înțeles ce sunt. Până atunci, nimeni nu se jucase cu ei. Spitalul era așezat în mijlocul satului, ca și cum tot satul ar fi fost construit în jurul lor. Toate îngrijitoarele, tot personalul era din sat, cu excepția doctorilor care veneau de la București. Dar gândește-te la condițiile în care lucrau aceste femei. Ține cont de mirosuri, de zgomotele copiilor cu probleme psihice, de legănatul trupurilor, de loviturile date cu capul în pereți, de zgâlțuitul paturilor. Încearcă să-ți imaginezi acest loc în care tot ce miroși este vomă și căcat. Tot ce auzi e făcut din zgâlțâitura barelor de fier, clătinatul trupurilor micuțe înainte și înapoi și țipetele ciudate ale copiilor. Iar acești copii sunt condamnați de la bun început ca irecuperabili. Ce poți face tu ca îngrijitoare pentru ei când sistemul însuși îi condamnă? Datoria ta este să păstrezi viața la un nivel de bază. Să-i hrănești și să-i păstrezi curați. Cred că aceste femei au trăit o experiență traumatizantă, mai ales că la rândul lor erau mame sau pe cale de a deveni mame. Dora e una dintre ele. Ea e, de fapt, prima care a început să se poarte cu copiii cu TLC, Tenderness, Love and Care, adică tandrețe, dragoste și grijă. Într-o dimineață am intrat în cameră și am surprins-o pe Dora legănând un copil și cântându-i un cântec de legăn. Cum a văzut, a pus panicată copilul înapoi. Am încurajat-o să facă la fel și cu ceilalți, dar Dora a început să plângă. Mi-a mărturisit atunci că și-a omorât nou născutul pentru că avea semne serioase de handicap psihic și nu voia să ajungă într-un loc ca plătăreștiul. Și când ne-a văzut cum îi tratăm noi pe copii și cum copiii începeau să răspundă, și-a amintit totul. Până atunci crezuse că făcuse foarte bine ce făcuse, dar văzând că acești copii începeau să zâmbească și să aibă reacții, avea remușcări. Și Dora a fost prima îngrijitoare care a început să aibă grijă cu adevărat de copii, iar celelalte au urmat-o, una după alta. Trebuie să te uiți la sistem, draga mea, pentru că sistemul însuși a produs acești copii, le-a creat infirmități. Toți acești copii erau abandonați la naștere de părinți. Primii trei ani și petreceau probabil în pătuțuri de spital sau în alte instituții. Imaginează-ți șiruri de pătuțuri pline de nou-născuți. Acești copii nu erau spitalizați, ci patulizați. Nu creșteau și nu se dezvoltau într-un mediu normal. Li se nega accesul la oameni, la relații, la viața normală. La trei ani erau diagnosticați sau rediagnosticați și trimiși în astfel de instituții de irecuperabil, unde situația lor se înrăutățea. Cum pădu un copil care este ținut tot timpul împătuț să aibă reacții normale? Sistemul însuși a creat aceste generații de irecuperabili. Și sistemul însuși a omorât o mulțime de copii, iar pe alții i-a transformat în handicapați. În sfârșit, probabil că mulți au gândit atunci că tot ce facem noi pentru acești copii e fără rost. Pentru că ei nu contau, nu aveau nicio valoare. Mai ales în condițiile în care aveau și ei acasă, în casele lor sărace, propriilor copii. Se gândeau că străinii sunt niște proști care ajută aiurea niște copii fără viitor pe când copiii lor normali meritau jucăriile acelea frumoase sau mâncarea sau hainele pe care le-am adus cu noi ca ajutoare. Dar noi eram mulțumiți de rezultate. Copiii începeau să reacționeze, Ionuț și alții mergeau deja în picioare, zâmbeau, râdeau, înfloreau. Misiunea noastră se terminase. Mă aveam o săptămână de stat în România, săptămână pe care am hotărât să o petrecem la Brașov, la invitația unei alte voluntare din Anglia. Ne doream o pauză înainte de a ajunge acasă. Trăisem oarecum o traumă emoțională și aveam nevoie de un moment de respiră. Am plecat la Poiana Brașov. Brașovul e un oraș turistic, cu totul diferit de București, cu toate că nici acolo nu exista cultura serviciilor, iar în Poiana Brașov am învățat că imediat, într-un restaurant, poate însemna o așteptare de la 10 minute până la achitarea notei de plată. Dar acum hai să-ți povestesc o întâmplare noastră, că văd că ai căzut pe gânduri. Seara am fost în vizită la o familie de prieteni români. În sufragerie, într-o vitrină, am văzut o cutie de Coca-Cola nedeșfăcută. Pe măsură ce mă uitam la ea, deși mi se părea ciudat locul în care stătea, mi se făcea tot mai sete. Bună seara, mă Coca-Cola, încântată de cunoștință. Am venit tocmai din America într-o valiză plină de cutii de bomboane, săpunuri, șampoane, pachete de cafea și câteva perechi de blugi. Acum stau cu minte pe o lucrătură dintr-o sfoară subțire, în formă de floare, alături de o păpușă din pachete de țigări, de un pachet îl cheamă Asos, am făcut cunoștință cu el abia când am ajuns aici, și pe celălalt îl cheamă Kent, pe ăsta îl știam de acasă. De o balerină din sticlă și de câteva pahare mici. Balerina e cam în gând fată, nu vorbește limba mea și nu-mi place deloc cum e îmbrăcată, deși ea crede că e elegantă, oficioasă. Păpușa din pachete de țigări, care își spune roboțel, e tare cool, vorbește englezește, deși puțin stricat și știi bancuri cu unul bulă și unul ceaușescu. Drept să vă spun, m-am cam încălzit. Acasă stăteam într-o ladă frigorifică și era așa de bine. De vreo șase luni tot aștept să devin gâlgâitoare și acidulată, dar se pare că asta nu o să mi se întâmple prea curând. Aveam eu un feeling cum m-au pus aici în camera asta. Îmi venea să țip, hei, nu ai e locul meu, un frigider, vă rog, repede, repede. Prima lună a fost mai greu, după aceea m-am obișnuit să tot fiu privită. Unii se uită la mine fățiși, alții doar cu coada ochiului. De asta acum mă simt cumva specială. Mai specială decât păpușica din carton și balerina înfumurată de sticlă. Ca să nu mai vorbesc de celelalte cutii de Coca-Cola de acasă. Acolo eram șiruri întregi, aici eu sunt singura. Iar de prietenul meu Pepsi am scăpat de-a de Oricum, începuse să mă plictisească. Aici eu chiar sunt cineva, iar însemn ceva. Nu-i fi făcut atât drum de ceaba? Nu știu încă ce însemn, dar sunt unică. Așa roșie și bondoacă cum sunt, sunt admirată. Copiii nu au voie să se apropie de mine, iar adulții sunt sfătuiți să mă studieze cu grijă. Hei, hei, ce faci, ce faci, nu mă deschide! Eu sunt un simbol, nu sunt pentru băut! Găl, În seara aceea am sărit în mașină și ne-am întors la București. Nu se putea să fim atât de aproape de copii și să nu mai stăm cu ei o săptămână. Ne simțeam teribil de egoiști petrecând în Brașov și locuind la hoteluri luxoase. Așa că ne-am întors și am mai stat o săptămână cu copiii din Plătărești. Dar după o săptămână trebuia totuși să plecăm. În ziua plecării am sărutat pe fiecare în parte, în timp ce se jucau pe jos. Când am ajuns la Cati, am luat-o în brațe, am pupat-o pe nas și, incredibil, s-a uitat în ochii mei și mi-a zâmbit. Era prima dată când Cati avea o reacție și asta mi-a făcut plecarea mult mai grea. Am sărit în mașină și am accelerat în timp ce le făceam cu mâna îngrijitoarelor și directoarei. Pem credea ca și mine că asta fusese prima și ultima vizită în România. Bucureștiul era un loc groaznic Atât de gri și de deprimant Nu puteam cumpăra nimic pentru că în magazine Nu era nimic de cumpărat Toată ziua eram la Plătărești Iar seara ne uitam la televizorul alb-negru Unde o femeie nemișcată citea știrile În românește timp de două ore Ne simțeam străini Dar mai presus de toate Cred că eram traumatizați de experiența noastră Cu copiii din Plătărești Și de aceea am hotărât să nu ne mai oprim În drumul nostru nicăieri, ieri În fostul bloc comunist și să conducem non-stop până la Viena. Am ajuns la graniță și nu-mi venea să cred ce vedeam. În partea românească a graniței, grănicerii au vrut diverse lucruri, țigări și altele, dar când am trecut dincolo, grănicerii ăștia voiau și ei. Nu era ca atunci când veniserăm la granița cu Ungaria. Ce se întâmplă? Dar am continuat să conducem și am tot condus și să însera și nu vedeam lumini sau indicatoare. Într-un final am ajuns pe un aeroport, în mijlocul unui pustiu. Era înspăimântător. Și atunci ne-am dat seama că am trecut granița cu Ucraina, nu cu Garia. Am luat-o înapoi. Iar grănicerii nu ne-au lăsat să intrăm. Tocmai ați ieșit. Ce? Sunteți spioni? Pașapoartele. Câteva pachete de țigări și eram înapoi. După ore lungi la volan, am ajuns în sfârșit la Viena. Iar în Viena, dimineața, am avut șocul vestului. Mă plimbam pe o străduță când am fost atras de vitrina unui magazin. Era un magazin de obiecte sanitare, plin de chiuvete, căzi, toalete. Dar eu mă uitam la vitrină, hipnotizat nu de obiecte, ci de culorile lor. Erau nuanțe de verde, roz, albastru, galben. Era o bogăție de culori și atunci mi-am dat seama că noi lăsaserăm în urmă o lume în alb și negru și tocmai intraserăm din nou într-o lume colorată. Culori, culori, peste tot. În comparație cu acea vitrină, Bucureștiul era atât de gri. Atunci mi-am dat seama că șocul cultural venind dinspre est spre vest este mai mare decât cel venind dinspre vest în est crede mai e un șoc să mergi în supermarket în vest și să vezi toate cele 40 de tipuri de mâncare pentru câini, împachetate frumos în culori diferite, în timp ce noi stăteam la coadă în piață împreună cu localnicii ca să cumpărăm ouă și roșii. Deci, nu voiai să te mai întorci? Nu, în niciun caz. Atunci, în Viena, mi-am dat seama de infernul din care veneam. Știi, e ca și cum ai trece de la întuneric la lumină. Lumina te poate orbi, întunericul nu. Te adaptezi la el. Vitrina aceea nu mă urbise, dar îmi arătase cenușiul lumii din care veneam. Și totuși, de ce ai făcut-o? De ce te-ai întors? Tot atunci în Viena am simțit că pot să schimb chestia asta. Că ar fi fascinant să iau culorile de pe acela obiecte sanitare și să vopsesc gardul spitalului din Plătărești, de exemplu, sau hăinuțele copiilor sau camera lor, înțelegi? Erau două sentimente contradictorii, pe care nu le mai avusesem niciodată. Fugeam și în același timp mi era dor de un loc, de o stare, de o senzație pe care numai acel loc și acel moment mi le deduseră. Voiam să vopsesc în nuanțe de verde, de roșu, de galben lumea aceea gri. În Viena, înainte de a ajunge acasă, am decis împreună cu Pem că trebuie să facem ceva pentru Georgiana. Trebuia să încercăm să o aducem în Marea Britanie la un consult medical. Așa a început campania Convoi.